La Biblioteca Can Baratau s'apropa al tian al dia. Doncs és moment de continuar, ja ho hem dit, eh, que avui tenim un programa del tot literari i és per això que ara saludem a la directora de la Biblioteca Can Baratau, Marta Kerr, bon dia. Hola, molt bon dia. Que avui ens resistim a deixar els llibres de banda. Què vol dir que ens resistim a deixar els llibres de tot el dia parlant de llibres. Ah, que ens hi farem, d'acord, d'acord, sí. Avui he vingut ben carregada, si Avui has vingut ben carregada i perquè de tant en tant doncs, és veritat que hem de fer una mica de, de rapes, de novetats, no?, que arriben a la biblioteca. Sí, perquè sí que és cert que contínuament ens van arribar en llibres, no? en llibres, música o pel·lícules, però sí que de tant en tant val la pena parar-se i, i explicar-los especialment al mes d'abril, que tots sabem que és un mes bastant literari. Un mes, doncs, que ja està al caure Sant Jordi, ja en parlarem, ja farem especial i totes aquestes coses, però, però vaja, que és veritat, eh, que al mes d'abril ens despertem tots de... Ai, ai, ai, comencem una mica a mirar llibres, no? Sí, i sempre va bé passar per la biblioteca per agafar idees, per, per tastar nous llibres, a veure què comprem i que regalem el dia de Sant Jordi. I més enllà d'això, doncs també eh, perquè n'hi han alguns que van amb aquest ritme, és veritat que hi ha lectors que van molt amb tema novetats, eh, que estan enganxats sí. o sigui, més enllà dels clàssics van enganxats una mica amb les novetats. I, I de fet que les novetats també mediàtiques van molt bé per atraure lectors, gent que no agafaria mai un llibre o li faria mandra, ostres, aquest llibre que surten per la tele que en parlen tant, Clar. fa un parell d'anys a passar amb el, amb el, amb el Millennium, no? Mm -hmm. que jo crec amb que s'ha de lligar no? tothom. Sí. No? Pràcticament, i era per que tothom en parlava i era d'això, doncs, les novetats tenen això, no? El, el sentir-ne parlar, els autors que parlen, que surten, que els veus i atreuen a la gent. Doncs perquè sapigueu tots plegats que la Biblioteca Can Baratau s'actualitza, és a dir que, que tot aquell llibre que potser el sentiu per la ràdio, que el comenten o el veieu a la tele que treuen la notícia, doncs eh, en breu arriba a la Biblioteca Can Baratau i ara farem un repàs d'aquells que, que, com deiem que són novetats. Sí, mira, podem començar per aquesta saga de 3 metres sobre el cel, eh, «Tinc ganes de tu...», uh -huh. no? estan parlant del Federico Mocchia, que ara acaba de treure el Car «Carolina s'enamora». Mira que està de moda, aquest eh, autor. Molt, molt, molt. Els adolescents, i no tan adolescents, uh -huh. eh, el tenen com a llibre de capçalera. I mira, doncs, per delit d'aquells que els agraden, Apa, nova novel·la de la Carolina i el Massimiliano, uh -huh. que és el seu amor. Uh -huh. I torna a ser una, una història d'adolescents doncs, que busquen l'amor, que descobreixen la vida... En aquest cas, la Carolina, bé, bueno, coneix un noi, li agrada, però perd el mòbil, que és tot el contacte que té amb ell. Aquestes coses ah, que passen... Ah, la tecnologia! El destí, el destí, no? Però no ens preocupem que segur que el Moki ha trobat una solució perquè per se n'amorin. Segur que els planetes se, se es tornen a alinear perquè torni a trobar el mòbil, no? Segur, alguna i si no és el mòbil, vestir. alguna cosa passarà, sí, sí. Però sí que és veritat que és un llibre que, que el tenim exposat i així que el veuen desapareix. És sí? d'aquells carmels que dius ai, algú no vull. N'hi quants, eh? Potser n'hi ha sí. que alguns desitjarien que l'amaguessin una mica més. Sí. <ríe> També, mira, doncs aprofito per dir-ho, eh? Pels que no ho sàpiguen. Quan ens passa això, tenim una llista d'esperes. És dir, mm. si tu vens a buscar el, el Carolina S'enamora i no hi és, no et preocupis. Ens apuntem al... al el teu nom i cognom, i quan ens el tornin, t'avisem a tu abans que coasseu a l'altre. Molt bé. Vull dir que ningú es preocupi que els llibres no, no desapareixen per sempre. Que si no el llegim aquest mes, el llegim el següent. Sí, no passa no, res, no, no passa ocupem. res. Un altre d'aquests carmelets que desapareixen, que de fet l'he vist perquè l'hem entrat nosaltres, però ja no l'hem tornat a veure a les estanteries. <ríe> sí? Sí, és aquest dels Ulls Gros dels Cocodrils, uh -huh. que també se n'ha parlat moltíssim. Sí que és un llibre que parla que passa a París, eh, parla de la vida, de les dones, dels homes, de les mentides... No? De, Sobretot de... diuen que és una novel·la molt femenina, eh? Sí. Bé, de, és... de fet, la Dolors ja ens la va proposar eh, en el programa i ja ens va dir no? que cal ser aquesta protagonista femenina, no? que, que explica una mica la seva separació, una mica això, no? De fet, és un... A veure, eh, és el que ara se'n diu una, si vols, xiclit, no? És, eh, a veure amb tots els estereotips i tops que vulgui ser, però és literatura vista des del punt de vista d'una dona. Clar. No vol dir que pugui als, que no pugui agradar els homes, eh? Vull dir, això Tot no té contraria. res a veure. Tot al contrari. Però... Uh... Bé, està escrit per una dona, amb ulls de dona i explica coses que mm, potser un home les explicaria jo diferent. No vull entrar en tòpics, eh? però és veritat, vull dir, hi ha gèneres i per tant s'han de notar. Hi I hi ha no... gustos també, doncs, que com dèiem, doncs una manera de veure la vida i el món, no? Exacte. A veure, no, com a persones independents, que explica les coses de la seva manera i, i aquesta, doncs, també és una manera, la, la manera femenina. Uh -huh. Doncs aquest llibre tenim els ulls grocs del cocodril i la segona part vals lent de les tortugues, de d'animals. Ja ens ho podrem reservar, no?, quan comencem amb els ulls grocs dels cocodrils i veiem que ens està agradant, reservem el següent. Sí, és una miqueta com va passar amb el Club de los Viernes, que és aquell de vuit dones que reuneixen per teixir, que hi havia una segona part, i d'allò, ostres, la gent que li agradava la primera ja venia a reservar la segona per poder-les enganxar. I no sé si hi ha una tercera, no?, si ja s'ha acabat d'editar o alguna cosa. És calenteta, jo crec que és calenteta, si no ha sortit ja està al cap. Sí, sí, sí, sí. o no el, el tema de les traduccions i tot això, no? que... que sempre sem que suprimem castellà, després Clar. en català, primera edició bruxuda. Mm. Sí, sí, això. Jo m'imagino que per Sant Jordi, jo crec que els tres els tindrem. Per de moment de, us oferim De, de, de moment comencem <laughs> pel principi, en tenim dos i dos a la biblioteca, que com deiem, podeu fer cua i podeu anar que, que el tindrem reservat. Sí. Mm, seguirem amb allò autors coneguts que van traient llibres per exemple un autor català que l'any passat el vam tenir a la biblioteca que és el mateix Gironell uh -huh. nosaltres el vam tenir amb el pont dels jueus ara ha tret l'arqueòleg Val, torna a ser una novel·la altra... històrica exacte. La novel·la històrica sembla que l'autor s'ha fincat en aquest general i funciona el li va bé i ho fa uh -huh. bé. donc ara tenim l'arqueòleg la, que també el tenim a la vostra disposició. Que hem de dir que, que aquell llibre l'arqueòleg l'estarà presentant al propi dijous o sigui demmana tarda l'estarà presentant a a Mataró, a la roba faves, i nosaltres estem intentant, aviam si podem parlar amb ell, i que ens expliqui una mica sobre el llibre, o sigui, que, que la gent que sàpiga que ens, quan ens escolti amb aquesta entrevista que li farem al Martí Gironell, que després, tot just, se'n pot anar cap la biblioteca a agafar-lo, no? Això, si no se l'han llegit ja, perquè hi ha un llibre dels que, també d'aquests, eh, que el poses i desapareix. Sí. Perquè també el Martí... Jo m'imagino que el fet de sortir per la tele, el fet d'haver vingut a Tiana, que la gent és vist, això també és molt atractiu. Uh -huh. no? Quan coneixes un, un, un autor en persona... És, per exemple, el cas que ens va passar ara fa poc amb la Mireia Vancells, Clar. que va escriure un llibre sobre la cartoixa... Perdó, un llibre ambientat a la cartoixa, uh -huh. que és el segret de la germandat, que és un llibre que realment també atrau molt i que un cop la gent eh, la vista en persona, ostres, saps? Això de veure aquesta persona Home, que la, ha fet la, la història proximitat fa. proximitat, i a més també fa el caràcter d'aquests escriptors que són tan propers, no? Que parlen que, de llocs que coneixem. Clar, sí, clar. que parlen de l'entorn, de, clar, de clar. la història de Catalunya i de llocs molt concrets, clar, Exacte. això fa que, que, ens, doncs, que ens agradi molt acostar-nos, I, i en aquest cas, com deies, Martí Gironell, té tots els ingredients perquè sí. hagi triomfat, no? Sí, sí, sí. A veure, la imaginació fa molt quan llegeixes, no? Però quan et escriuen en un lloc que tu coneixes, doncs, t'hi poses més, no? Vull uh dir, -huh. si, si et parlen de, no sé d'Istanbul, però no hi has estat mai t'ho pots imaginar, però clar si has estat, ho vius no? que és potser la, la, la diferència uh, Seguim amb un altre llibre d'un autor Ah, que és molt desconegut per molta gent, però jo crec que és un autor molt, molt bo. És opinió personal, eh? però és el David Montiagudo, uh -huh. que l'any passat va treure un llibre que seia se Fin, uh -huh. que realment era d'aquests llibres que, ostres, quan l'agafes, no el pots deixar fins al final. Que descol·loca. I... Descol·loca molt, però a més a més t'enganxa, t'atrapa. També et diré que jo vaig que estava llegint l'ús de nit, i vaig veure de tancar perquè una miqueta de por sí, sí que passaves. <laughs> Sí, estaves ficada, ficada en la història, no? Sí, sí, sí, sí és d'aquests que t'atrapa, que t'atrapa. Doncs ha tret una segona novel·la que es diu Marcos Montes, uh -huh. uh, que és la història d'uns miners que es queden atrapats a dins una mina. Mm, no explico res més. És molt curtet, és molt fàcil de llegir, però també és, és força interessant. I que servirà també per constatar si, si és un boom, si és un bluff o no, Exacte. aquest fenomen. Exacte. Perquè Exacte. Mm, ja hem parlat algunes vegades d'aquests autors que treuen un llibre i que a través del boca-orella doncs, funciona molt bé, però a veure, hem Després de veure la una consulina. mica l'evolució, no? Exacte. A veure, eh, la meva opinió és, no és tan espectacular com el primer, però... Uh -huh. Però està força bé. A mi la veritat és que, em va... clar, les expectatives són molt, molt altes, potser, però a mi em va agradar, correcte. Uh -huh. Recomanable, sí. A més, és molt curtet de llegir, vull dir que... em Passa ràpid. Sí, sí, sí. sí, sí. Vull dir que si no t'agradés, no passa res, perquè no perdràs tres mesos llegint el llibre. Uh -huh. No passa res. Què més? Uh... T'he portat l'últim llibre de Juan Mercé, uh -huh. La Caligrafia de los Sueños que és el que comentàvem, no? aquest llibre passa a Barcelona. Clar, quan un llibre passa a Barcelona, doncs eh, el pots... Mm, el s'ha d'una altra manera. Exacte. Sí. A més, aquest seguríssim, el Juan Mercè ja és un autor superreconegut. Eh, bueno, el 2009 li van donar el Premi Cervantes, entre altres coses, i seguríssim que per Sant Jordi aquest serà dels sinó dels top 10 estarà per allà dalt. I estarà signant segur, no? Juan Mercè? Segur, segur a veure, això eh, segur que si ens posem al, a les editorials mm -hmm. tindrem el programa de, de, dels autors on es van signant que concretament Juan Mercè eh, ha editat amb l'úmen, eh? aquesta última novel·la? Aquesta última novel·la sí, exacte eh, qui no crec que vingué a firmar però també és una novel·la molt recomanable la del Tom Sharp mm -hmm. la el de Wilt, el nostre estimadíssim Wilt que li passen sí. les mil i una i, i, i més no? doncs traiem, ha tret un altre llibre que és L'herència de Wilt uh -huh. editat per Columna i home és una garantia és una garantia d'èxit, de bon humor, de riure... Això passa, eh? Hi persones conservadores en això de la, de la lectura, no?, que diuen, jo tinc uns quants autors o unes quantes sagues determinades... No? Clar, a veure, també, a veure, no ens enganyem, també va molt bé, si no estàs ficat al món de la literatura, si no coneixes autors, si no saps per on tirar aquests que, que saps, que es porten anys d'experiència, que són, són apostes segures sempre quedes bé. No arriesgues, no. no? I qui diu un Tom Sharp diu qualsevol altra jo què sé, doncs és un Ken Follett, si, uh -huh. si t'agrada la, la novel·la històrica o altres noms que són tan i tan coneguts. O, per exemple, si t'agrada la novel·la romàntica, el Nicholas Sparks en té acarretades uh -huh. i també la gent que li agrada aquest tipus de novel·la doncs té una nova novel·la que es diu en nombre de l'amor, que tracta, doncs pues, això. Pues... Ell sempre parla d'històries d'amor, de romàntiques, de... Quan tu dius, doncs uh, fidel al seu estil. Sí, sí, sí, però a veure, si ell s'hi dedica, li surt bé, i li agrada, i té lectors fidels, doncs escolta, benvingut sigui, no? I tant. I a més, a veure, cadascú al seu lloc i, i si ell li agrada això, doncs... Uh -huh. Endavant. I, I com dèiem, doncs aquesta també, eh? Disponible a la biblioteca, o sigui, ja tots aquests llibres que estem parlant els tenim allò físicament, eh? Vull dir que que podeu anar a la biblioteca, demanar-los en préstec i demanar, per exemple, aquest En Nombre de l'Amor, aquesta novel·la romàntica. Exacte. Si ens els autors de Casa Nostra, diguem-ne així, jo eh, mira, te'n proposo un del Ramon Solsona que es diu Línia Blava, uh -huh. que no l'he llegit però llegit a contraportades d'aquests que Ostres, no? Mm. De quines ganes? Sí, perquè no t'ha passat mai que tu pugis en autobús, comences a mirar la gent i penses i aquest d'on bé qui serà, què farà... Ui, em passa sempre. Doncs aquesta és la teva novel·la. Sí? Sí, perquè de fet la, la contraportada comença exactament així, eh? Dient, qui mai no ha sentit curiositat per saber com són, què fan, d'on venen i on van les persones anònimes, desconegudes, que coincideixen per atzar en un transport públic. És que el transport públic es coneixen moltes coses, perquè a més amb això dels mòbils, com que la gent té les converses... Exacte, a més a més. <laughs> doncs que... És veritat que et desperta molt la imaginació de quina serà la vida d'aquella persona que tens al costat, no? Sí, sí, i la veritat és que un dia vaig sentir una frase que em va agradar molt, que era... Amb... Ara no te la sabria dir exactament, eh? però és a dir, tu ets protagonista de la teva vida i et sector secundari de les altres. Però també passa la inversa. No? És a dir, jo veig els que estan al meu voltant asseguts al tren i puc muntar-me històries, però ells també ho poden saber quines mi. històries estan muntant sobre tu, no? Clar, exacte, exacte. Jo crec que aquest llibre, eh, que es diu Línia Blava, uh -huh. que de fet la Línia Blava és la Línia Blava del, del metro, eh? <laughs> també serà un... un... Un element a tenir en compte, aquest Sant Jordi. Recordem, eh? Ramon Solsona, Línia Blava. És aquesta editat per columna, aquesta novel·la que, que diem doncs mmm, ubicada en els transports públics. Exacte. Mira, la... de les últimes novetats que et porto, uh, ara que vam, fa poc vam passar a Armacenda per, per TV3, que uh -huh. la gent de Tiana va anar al programa Banda ampla discutir sí. sobre el poder de la dona... Sí. Doncs mira, la Maria Carme Roca ens porta la novel·la Escollida pels déus, que passa a Empúries, a l'època grega, uh -huh. on hi ha una dona que lluita per canviar el seu destí. No? Allà, el... força, eh? Com sí, una nom... dona forta. Força femenina. També és una... És una editoria... Editat per columna i és una novetat que, si ens ve de gust, la podrem tenir signada per l'autora, segur, si mm -hmm. ens gustem a les Rambles. Bé, aquest any, que hi ha en no sé si estaran per Barcelona o estaran repartits? Repartits per tot Catalunya, no? Home, a Barcelona segur que hi ha una representació important d'autors sí, i com sí, deies, sí, doncs, sí, sí. hi ha molta gent i autors allò destacats de la literatura catalana que han editat llibres recentment i per tant segur que hi són, i una d'elles, com deies, la Mari Carme Roca, no? Sí, sí. No podem marxar sense, evidentment, recomanar llibres de, de gent de Tiana, uh -huh. no? Perquè aquí, de fet, tenim escriptors que... Tenim planter. Sí, i més més que no productius. <ríe> Això mateix. Perquè si el mes passat en Roger Tarter ens va, ens va presentar la Noia de les Estrelles, uh -huh. eh, el divendres passat ens va presentar Que es crimina els cossos. Sí. És a dir, tenim per triar i remenar. I ja més que recordem, ja, ja n'hem parlat, eh? però recordem que és la sisena novel·la d'aquest autor Tianeng i per tant doncs, que qui vulgui es pot endinsar a la seva obra, a aquesta última, com deies, doncs, que es crimin els cossos i, i que encara, em sembla que em deies abans, que encara en té alguna més part endavant. Sempre li ronden històries pel cap, vull dir que segurament en poc temps ens, ens sorprendrà, suposo, una nova novel·la, però bueno, que, ho has dit, eh, porta una bona carretada, uh -huh. perquè entre el Rus, eh, la Noia de les Estrelles, el que es criminen els cossos, i els que ja tenia ja fa uns anys déu nhi la trajectòria de, fent, de Roger. Fent, no? Sí, sí, anem fent, que ja està bé. sí. sí. Molt bé, eh, com dèiem, tots aquells llibres els trobem a la biblioteca, però dins de les novetats no només us arriben llibres, sinó que també us deuen arribar a pel·lícula, suposo, no? Sí, Alguna novetat sí, sí, destacada sí. en aquest sentit? Uh, mira, Panegra. Panegra. Panegra és d'aquestes que ni tan sols hem arribat a posar la -les a l'estanteria. També, no? Sí, sí. Uh... O I sigui, deu haver-hi llista d'espera, no?, per Panegra? Jo crec que no, perquè com que no l'hem pogut posar, la gent no l'ha vista. Ah, doncs ara m'hi apuntaré jo a la llista d'espera. Sí, sí, de fet és d'aquestes pel·lícules que l'estàvem entrant a l'ordinador, que l'usuari ja va dir, ep, l'avui, ja ens ha volat. Vull dir que a la que ens torni la puguem veure, suposo que hi haurà de però sí, sí. Tenim Penegra, ens ha arribat també el Harry Potter i el presoner d'Escavant, uh -huh. que ja sabem que els DVDs van més enrere que les pel·lícules, vull dir que... Però anem tenint tota la saga de Harry Potter, per qui vulgui, per qui vulgui fer allò una tarda de crispetes i sí. menjar-se tota la, la saga. O altres pel·lícules com Sexo en Nueva York, que per també allò, per, va sortir... Pels amants de la sèrie, arriba la pel·lícula, no? Exacte, exacte. O una altra pel·lícula comentada també amb els Premis Goya, que era Habitaciones en Roma, uh -huh. que d'aquelles dues dones que es passen una nit sencera a una habitació i ja està aquí Podoló, eh? <laughs> Pujadeta de to... Sí. diuen, no? Sí, sí, sí. És, és que res, és... molta carn. És molt implícita, sí, mm. si no... Hi ha detalls. Mm. <ríe> però bé, està, està, està bé la pel·lícula. Tenim pel·lícules, ens han arribat pel·lícules com més divertides com Scary Movie, que de fet no és una novetat a la, a la cartellera, però sí que són pel·lícules noves que arriben nosaltres, mm -hmm. i constantment ens estan arribant coses, vull dir que això sí que... A veure, totes les novetats les pengem en, el, en la web de l'Ajuntament, és a dir, que realment qui vulgui veure amb detall el que tenim... Molt bé es connecta algú de l'Ajuntament i, i s'ho pot mirar. Molt bé, alguna cosa més que ens volies destacar? O deixem aquí novetats perquè re, realment no ens les acabem, eh? No, no, si, a més si veniu és això, eh? En tenim moltes més que no us hem comentat. Molt bé, doncs Marta, moltíssimes gràcies. I que aneu preparant Sant Jordi perquè tu ja ho has mencionat, però això vol dir que ja teniu la maquinària engegada, Home, no? Clar, clar, s'ha de, de preparar perquè això és ja, és a la ja, cantonada. Ja. Marta, moltes gràcies. De res, dia. Adéu bon dia.